Думки в голос. Душа – фортеця в облозі життя. І в маленькій сльозині відбивається небо. Не зорі падають з неба, а сіль, яку в далекі роки розсипали на чумацькому шляху наші предки. Я побувати хочу там, де ніколи не був. Але ще більше там, де ніколи не буду.